Ja, oh. uh, jag tror det som Rickard sa på slutet där är ganska viktigt att få för oss att förstå. Och även de saker som jag har delat med några ledare igår kväll, det som jag kommer att dela med er idag, kan bli lite, uh, aha, vad är det här? Så kan ni kan ni göra så här med dina händer Alla gör så här. Okej. Okay. Jag ska fråga dig, vilken tumma är högst på din hand? Vem har vänster tumman som är högst? Räcker upp handen. Okej. Okay. Vem Andra har högre, eller hur? Så det är nästan 50 procent 50 procent som har, har det, eller hur? Vänster eller höger. Försök att göra det, om du har vänster på toppen, Försök att du gör det så här istället. Att det blir den högre som är. Försöka göra det. Hur känns det? Obekväm. Obekväm. <laughs> Obekväm. Och så är det när man har en, en, en bild av, av församling som man har haft under många, många år. Och när man börjar jämföra med det som finns runt omkring. Eller med det som finns i Bibeln. Det kan kännas så Ibland. Det känns lite obekväm Men det som Rickard Jag och flera andra Brinner för Är att se en, en rörelse Av församlingar Som Speglas i apostelgärningarna Så de modeller Som vi tar Och berättar om Kommer från apostelgärningarna Nu finns det många Bra församlingar i vårt land och många stora församlingar som är bra men den fråga som man ställer är är de hållbara och reproducerande är det någonting som kan hålla i längden under en lång lång tid och kan det reproduceras någon annanstans och ofta, speciellt med stora församlingar, man kan inte göra det på grund av att det är kopplat till en viss eh, personlighet och gåvan. Det är som att när man sitter med en grupp människor och man ställer en fråga till dem kan man starta en församling som är så stor som sig, Philadelphia i Stockholm. Eller kan ta arken. Eller församlingen New Life. Så om du ställer en fråga till Maria om det. Kan du, kan du bygga en sån församling? Vad skulle du svara? <laughs> De ofta säger. Nej det kan jag inte. Uh, kan du bygga en församling med kanske 200 personer? det här till en vanlig församlingsmedlem? Nej, det kan jag inte. Och vi sitter, det är 6-7-8 personer som sitter runt ombord. Och man ställer de här, de här frågorna. Och sen, sista frågan till dem är. Kan vi starta en grupp så här? Den här storleken. 8-12 personer. Och de säger Ja. Och det är precis det som man, man är efter. För att man har sett med de alla olika modeller som man har försökt um, bygga i, i, i, i, i Sverige. Uh, vi har haft den här modellen till exempel med 20. Man behöver börja med 20 personer för att starta församlingen. Och kanske Richard kan de här statistiken bättre än jag. Men jag tror inte att jag kan räkna mer än åtta, fem till åtta som har byggts på det sättet under de sista 20 år. Och som ni vet, vi har tappat i, i antal kristna i landet. Så det är en modell som fungerar för, för några få men inte för alla. Men när man börjar titta in i skriften man börjar inse att det är många flera församlingar som grundades av vanliga kristna folk som älskade Jesus Kristus och berättade om, om honom Man vänder sig till apostelgärningen av 8 Det var en stor förföljelse av kristna i Jerusalem. Och det står det att på en vers 1: Samma dag bröt en svår förföljelse ut med, mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Juden och Samarien. Så det var bara apostlarna som var kvar i Jerusalem. Alla andra skingrades. Och några gudfruktiga män begravde Stefanus som har blivit martyr. Och höll stora dödsklagen över honom. Men Saulus som blev Paulus. Om ni kommer ihåg. Försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus. Kanske det säger någonting om hem församlingen i hemmet igen. <laughs> och drog fram båda män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Ingen bra sits för församling för att vara kristen på den tiden. Men det som var intressant var att de var inte uh, det, det tystade de inte. vers 4. De som nu hade skängrats Gick omkring och predikade evangeliet. Eller rätt sagt på den grekiska meningen kan betyda att de skvallrade evangeliet. Det är inte som de höll en stor tal framför en stor skara folk och predikade, De skvallrade evangeliet. De berättade evangeliet. Och uh, flera församlingar startades på den tiden. Och det var vanliga eh, kristna som, som, som gjorde det. Eh, det står i Matteus 16. Att, 16 eh, när Petrus säger till, till Jesus. Du är Messias. Jesus svarade om jag ska bygga min kyrka. Och eh, ingenting kan stå emot min kyrka. Så ska bygga den på den här klippan. Och den här klippan. Var inte Petrus. Okej. Okay? För Petrus på den grekiska är lilla klippan. Och den klipp som en sten på den i den grekiska. Och klippan som Jesus sa. Jag ska bygga min församlingen är, är en stor klippa. Så vad Jesus gjorde. Vad han visade till den här saningen Att. Den här klippan var den här uppenbarelse som han fick. Petrus fick. Att Jesus Kristus är Herre. Han är Messias. Och församlingen byggs på den uppenbarelse. Och på något sätt församlingen fortsätter byggs på den uppenbarelse. Och vi växer i tro. Genom att fortsätter få Jesus uppenbarelse för oss genom den heliga ande. Så byggs församlingen. och Jag säger det här för att när man tänker på kyrkan och församlingen när vi tänker att vi älskar människor vi vill att de lär känna Jesus Kristus, vi vill att de kommer till himlen, vi vill se att de förändras och förvandlas och befrias och så vidare vi ofta börjar med församling sen tänker vi för församling vi tänker nu är det mission vi når ut till människor och sen vi berättar om Jesus. Det är den. När vi tänker starta församling. Eller vi ska nå ut och så vidare. Vi tänker på det här sättet. Och vi försöker nå ut till människor. Så att de anpassas till. Vilka vi är. Och igår kväll. Jag berättade att församlingen är attraherande. Som, Kom till oss. Vi har svaret. Vi har en bra program. Vi har barnverksamhet vi har bra musik, kom till oss och de har ibland svårt att anpassa sig till den modell som vi har för församling men om vi börjar först istället med Jesus han kommer först sen kommer mission sen kommer församling Och det, som, och det som händer är att när man har Jesus först och är lärjung till Jesus och missionerar den här lärjungenskap som um, Rickard har pratat om lite. För Jesus befall till oss var inte att gå ut och starta församlingen. Det hans befall var: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det var att gå och predika evangeliet. Det här med Guds rike. Och den där, och medan vi gör den där, och vi, vi kommer att titta på det här: om man tittar på vad jag kallar för en, en hel bibelperspektiv. Ja, ser ni här. Jag hoppas att det här funkar nu. Om man tittar på en hel perspektiv, Vi har ett budskap som kristna. Och det handlar om Jesus Kristus. Först och främst. Och det handlar om ett rike. Ett Guds rike som är, kommer in bryter in i världen. Om man tittar på den här bilden längst till vänster det går fram här skapelsen syndefallet gud talade till människor um, det här tidsaxeln, den nutiden den på toppen är evigheten och kommande tiden och när det var rätt tid kom Jesus Kristus korset det är den centrala händelsen i riket och i hela universums historia. Och Satans makt är bruten, och Guds rike invaderar världen. Och därför Herodes ville Herodes döda Jesus. Han förstod att det är ett annat rike som kommer. Och här är vi idag. Det är riket som är på frammarsch. Det är ett riket som växer för varje dag. Över hela världen. Och när vi säger krig här. Tänk inte som mänsklig krig med vapen. Och äh, gevär och bomber och så vidare. Den krig som vi strider är helt annorlunda. Det är en krig med kärlekshandlingar. Det är en krig i den heliga andens kraft. Det är ett livsstil som vi har. Det är bön när vi ber för folk. Det är rikets tecken och under. Och det ska fortsätta tills Jesus kommer igen. Det är den budskap som vi har. Jesus Kristus och Guds rike. Och där man kan läsa om Guds rike självklart um, Uh, när man läser Matteus 5, uh, de här, um, uh, vad kan man, on the Mount, uh, Bergspredikan, hur man ska leva som kristen. Um, och andra principer. Så det här är vårt budskap. Och den här, det är den här budskap som förlöser en, en radikal livsstil. Det handlar inte om min församling eller mitt sätt att göra saker. Det handlar först och främst om att presentera Jesus. Vem han verkligen är och vad riket är. Sen har vi en mandat. Och den mandat som vi har är hela världen. Det är alla folkslag. Alla folkgrupper. Så vår mandat. När Jesus sa gå. Han sa inte sitt. Eller stå. Han sa gå. Till alla folkslag Och berätta evangeliet. Så det är därför vi går till våra grannar. Våra arbetskamrater. Skolkamrater. Vi går till samhället. Staden. Vad som helst. Och. En församling enligt det Nya testamentet som jag sa eh, till några av er igår: samma ord används för alla storlek, församlingar. En församling kan bestå av två, tre personer upp till hela församlingen i hela världen. Så som församlingen, oavsett vilket storlek den är. Den har den här visionen. Vi når vår medmänniska runt omkring oss. Vi når vår stad. Vi når vår region. Vi når vår nation. Och vi också tänker på folk som inte... Äh, säger De som är utanför för svenska, Sveriges gränser. Och alla folkslag. Vi går till alla folkslag. Och samtidigt att alla folkslag är välkommen välkomna in i församlingen. Det är den mandat som, som vi har. Så det är inte en sittande med, med mandat, det är en gående <går> gå, eh, mandat. Och sen är vår tredje gren, vår mission, Jesus sa att göra lärjungar, inte åhörare och, och det är den största skillnad som när det kommer till när vi pratar om församlingen i hemmet och enkla församlingar det är den största skillnad jämfört med andra typ församlingar för att ofta när man pratar om församling och lärjungeskap lärjungeskap ofta de tror att lärjungenskap händer på en sondagsgudtjänst. Och det är inte sant. Okej. Okay. När man kommer till en sondagsgudtjänst, det som man får är kunskap. Och de flesta människor som man frågar på måndag: Vad har du hört på söndag? De har redan glömt. Eller hur? Jag är skyldig. Och vet. De... Ja. De, de, de, har, de har glömt. För att sanningen är jag tror att vi det som vi hör, vi bara kommer ihåg ungefär 10 procent. Och vi kommer ihåg kanske ungefär 30 till 50 procent det som vi både hör och ser. Men när vi, när vi faktiskt gör någonting vi kommer ihåg 95% för vi både hör, ser och gör det. Så när det kommer till lärjungelskap det handlar inte bara om kunskap som är att vi gör så här, att veta um, så här Att, att vara och att göra nu skriver jag tro och växt. alla tre ingredienser måste finnas om man ska ha en inverkan på något människa alla tre är en gräns. Så när man pratar om lärjungenskap, Det finns både kunskap. Någonting de hör. Men det som de hör. Måste komma in i sitt, i sitt, i sitt inre. Så det blir en del av sin identitet. Samtidigt som de också gör det. Och alla tre samverkar med varandra. Så uh, jag tror att... Uh, uh, Theresa och Rickard satt vid bordet igår kväll och vi pratade om det här med kognitivt beteende. <laughs> och det är intressant att Paulus um, han använde olika sidor för att självvåga folk och ge instruktioner. Och ofta vi säger till folk, Tänk, no, om du tänker rätt. Då kommer du göra rätt. Men Paulus ibland säger. Nej, gör det här. Och när man. Även om man inte känner för det. Och att det är inte jag. Men på grund av det är rätt att göra det. Man gör det. Och då ser man resultatet. Och när man. Så man gör det. Och det informerar sitt inre. Vem jag är och vem jag vill bli och informera hur jag tänker och när jag ser resultatet så lärjungenskap handlar om alla tre um, som, som, som fungerar till tillsammans och det här handlar om en ledelse till Jesus Kristus en djup ledelse till honom att vi jag tror att ibland vi som kristna kan bli den, den, den svagaste re reklam för kristendom. För man kan bli så ljummig ibland när man tittar på församlingar. Nu, nu pratar jag generellt. Det finns bra församlingar som står upp för det som de tror. Men vi pratar om vårt land. När folk tänker på kristna de tänker inte så positiva tankar eller hur ja. och oftast det här det här med, med hyckleri att vi säger någonting men vi lever inte ute vi är bara tysta ibland vi säger ingenting men just att vi vill ha radikalt kristna det är det vi vill bygga och det handlar om att ett djup Lärjungenskap. Att bli en lärjung lik Jesus. Det är Guds syfte med våra liv. Det vill Fadern. Att vi blir, blir lik Jesus. Och Jesus, faktiskt Johannes, säger i en av hans brev: att Så som Jesus var, så är vi i den här världen. Så det var för en förväntan från de apostlarna och även från Jesus själv att vi blir, blir mer och mer lik honom att vi speglar honom så när folk rör oss och ser våra liv de ser en liten Jesus de första de första troende kallades för, för, för kristna i Antiochia och faktiskt kristen betyder den lilla smörd. smödja det säga, Säger säga man smörd? a little annoyed and Den lilla smörde. för Jesus var den smöda Smörda. ha den smörda. och vi är den lilla smörda. okej okay? det, det är det som ger god um, good i i i vårt vår liv jag kommer ihåg en berättelse som jag hörde av en man som heter Larry Tomzak. Han besökte Sydafrika för många, många år sedan som gjorde så stor, stor intryck på mig. Och den berättelsen handlade om att uh, det, var, det fanns en, en, en, en husförsamling i, i, i Ryssland. Um, De den kunde inte träffas offentligt. Um, det var en ateistisk, kommunistisk land och kristendom var förbjuden evangelikal kristendom i alla fall och det kom några ryska soldater stormade huset det var tre av dem stormade huset Så, vilka av er här är kristna vilka av er bekänner Jesus Kristus som som, som här och de skakade om de var rädda och de sa till de, ni som är inte kristna lämna för vi vill fånga de kristna och det var några som lämnade och när de hade lämnat hade lämnat de här ryska soldaterna lagt ner sina vapen och sa nu kan vi tillbe herren tillsammans för alla de som är, är fejk fake, har fejkat eller låtsas har lämnat för vi är rädda att folk kommer skvallra och, och, eller berätta för, för myndigheterna att vi har också troende. Och då får äh, vår, våra liv i fara. Så vi kan inte riskera att det finns folk som är inte är riktigt troende. Vilken berättelse! Vilken berättelse! Jag känner en man som var i Mosambik som äh, äh, Levit, uh, han hade en, en, ett, barn, uh, ett, ett hem för föräldrar och barn, han och hans fru. Och uh, det kom uh, de här kommunistiska frälimo med och um, stormade hemmet sköt hit och dit. Och han sa att de, de sa till honom, gå framför oss. Och han tyckte det här var den sista minuten i hans liv. Och vad är det som kom med i mans, i mans liv? V vad ska jag göra nu? Men den första frågan som kom till honom var så här. och Jesus jag önskade innan jag dör att du skulle ha älskat dig mer. Det är en riktig lärjung. De dog inte. De var på, på flikt sex månader med de här soldaterna tills till slut var, blev de befriade. Att vi gör lärjungar. Och lärjungar har ingenting att göra med hur vi klär oss, Hur, vi, hur den språk vi använder, den kyrpiggnad vi tillhör, den samfund vi tillhör. Det handlar om lydelse: att följa Jesus Kristus. När folk frågar mig, vad är du? Är du protestant? Är du ortodox? Är du katolik? Är du pingst? Jag bara säger till dem, jag är kristen. Jag vill inte vara sett i en fack. Så här är du. Stereotyp. Nej. Och så på Facebook jag skriver jag, är, uh, I am a 21st century follower of Jesus Christ det är det som jag ja. jag lever i, i vår nutid men jag följer Jesus Kristus ingen etikett har jag i alla fall är det några frågor än så länge mm. okej okay. ska, ska vi ha en break för ett kopp till eller någonting Innan man, eller kaffe Okej, okay. då tar vi en, en, uh, en kort break. Sen kommer vi fortsätta. Den här. Um, Den de modell som uh, man vill prata om i, som finns i apostlagärningarna, handlar om de här uh, vad jag kallar för apostolisk-profetisk uh, modell. Och som jag sa igår kväll till, till några ledare: det handlar inte om uh, position eller en status. Det handlar om en, uh, en, en funktion. Um, för det faktiskt står ganska tydligt i, i, i skriften. När man, när man går till uh, till exempel i Fesi-brevet 2 och 20. Uh, när man tittar på vers 7 i den här kontexten. Det står att ni är uppbyggda. Och apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och det här var inte de som kom innan Jesus. Det här var de tjänsterna som fanns på, på den tiden. I Fesiebrevet 3 och fem, det står det i tidig läkled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats, uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. så Han pratar om nutiden, den som, Paulus som skrev det här. Det handlar inte om Jesaja eller Jeremia eller någon annan i gamla testamentet. Och sen den här bibelvers i brevet 4, 11-12. Men, och han gav några, och det, så sa jag i de från grekiska, några människor till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till heder och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristi kropp. Några bibelverser till? det oh, det var fel. Så. Paulus pratar om hans tjänst som efter den nåd som Gud gav mig har jag som en konig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Och sen den här i 1 Korinther 12 och 28. Gud har i sin församling för det första så att några till apostle, För det andra några till profeter För det tredje några till lärare Vidare andra till att utföra kraftgärningarna Andra till att få gåvor Att byta sjuka Till att hjälpa, att styra Och att tala olika slags tungomål. Det finns en viss ordning Men den här ordningen Handlar inte om position Det är det som i, i Sverige, vi har gjort fel och i andra länderna. vi har tänkt att det här handlar om först i position. Nej, det här handlar om först i funktion. Att de här tjänsterna var jätte, för att bygga upp församlingen. Och vad är det som de som, som de gör? Um, när, när det står där det det är uppbyggt på aposteln och profeternas grunder. Jesus Kristus är hörnstenen. Så om de säger någonting annat. Att de är den första eller de, de, är de viktigaste. Och de bygger till sig, till sig själva. Då bygger de fel. De måste bygga till Jesus Kristus. Det är han som är hörnstenen. Och det är precis det som apostoliska och profetiska tjänster gör. De ska väl säga saker som Guds ord är den enda riktlinjen för vår liv, för vår tjänst och hur vi bygger. Allt annat är att bygga på sand. Men att bygga på äh, den, de här grunderna är att bygga på, äh, på en klippa. Så man ser att grunderna lags och byggs av apostlar och profeter. Och jag säger det här för att jag hade lite snack med, med, med, med Jerry eh, när vi hade fika. Och vad vi, vad vi ofta gör, eh, vi, vi tar den här pastortjänsten, till exempel pastor. Så eh, vi har en pastor här som eh, leder grupp 600 människor. Och vi har en pastor här som leder kanske 200 och någon som leder 20. Vilken är pastor? Okay. <laughs> ja, nummer tre. Okej, okay. det är bra. Men i vår sätt att tänka på, på församling när man ser ah, om den här personen kallar sig för pastor som leder 600 och någon dyker upp som leder en grupp 20 personer de är inte riktigt pastor och den här är inte riktigt en församling förstår vad jag menar? om man har den här jämförelse som eh, folk lider av och folk har man säger, en, en, en komplex om det här. Att nej, jag har inte riktigt en pastor. Och vi är inte riktigt en församling. Men bilden i, i Nya testamentet var mer så här. Att man hade de här hemförsamlingar. Eller husförsamlingar som var, som du skrev på Korsikans. Eh, till 20 personer och det var bara husets storlek som avgjorde hur många rims i huset och alla de här grupperna i en lokal eller ort kände varandra och alla hade en pastor eller äldste pastor är heder okay? alla hade en sån Person som var led, och alla ledare var kopplade till varandra. De kände varandra. Det här var inte en organisation. Det handlade om vänskap. Det handlade om vi känner varandra. Och eh, det som hände att de var nätverkade tillsammans genom de här apostoliska, profetiska tjänster. Och de här tjänsterna kom in för att hjälpa dem. För att en pastor största roll och gåvan är, är att ta hand om en grupp människor. Och lärar att träna dem. Det inte, de har inte den förmåga, för de, de, de flesta, att... Och nu ska vi missionera. Nu ska vi göra det här och andra. Vi ska strukturera på det här sättet. De har inte den här fördjupt um, uppenbarelsen som Paulus skriver om. Om kristig hemlighet och kristna, kristna sanningar och så vidare. De har inte riktigt det. Och alla de här personerna i Nya testamentet, De var inte avlönade. De fick inget, inget lön. De hade vanliga jobb. Men de som reste runt. De var betalt. Så alla pengarna faktiskt gick till de fattiga och resande tjänster. De resande tjänsterna behövde pengarna för att de kunde inte försörja sina familjer på grund av dem. De reste. Ser ni, ser ni bilden? Okej. Okay. Samtidigt som de här personerna. ...var en del av församlingen. Det står någonstans där att i församlingen, inte utanför församlingen, finns de här tjänsterna. Som De var riktigt kärnor i församlingen. De kom, när man lägger grunderna, man kom underifrån, inte över. Det är en annan bild av, av, av, av kristet ledarskap. Eller hur? Det är inte att man bestämmer eller härskar över folket. Det kan komma underifrån och sidan om, om. Och utrusta, stödja, hjälpa församlingen och församlingsledare. Och som jag sa igår kväll, det viktigaste som de, en av de viktigaste sakerna som de här tjänsterna gör är att se till att varenda kristen är i rätt förhållande till huvud för Jesus Kristus. Att det finns ingen mitt person, ingen medlare mellan dem och Gud. Som ledare det är sant vi hör för, för folk i, i, i gruppen. Men vi ska aldrig ta den position som Jesus har i församlingen. Vi, det som, det, det som det handlar om när man pratar om läring och skap. Det handlar om att när man leder någon till tro på Jesus Kristus. Där lär dem att ni har en direkt linje till Gud själv. Du själv kan prata med honom. Du själv kan höra från honom. Och att utveckla dem. Och utrusta dem. Så att de. Själv. Kan vandra med Herren. Och lära träna andra. Det är vår. Det är den uppgift som. Som vi har. Både som ledare och som församlingen. Det här med att. Jag blir beroende. På en pastors budskap på en, en söndag. Vad är det? Det handlar inte om det. Så att när jag kom på en söndagsgudstid så att jag får en, en spruta så jag mår bra en, för en dag uh, och sen det är kass sex, resten av sex dagar i veckan tills nästa söndag. Det är inte lärjungerskap. Det är att hjälpa människor att leva den relationen med Jesus och att bli rätt för, i rätt relation till varandra. Så att det finns den här frivillig beroende på varandra för att hjälpa varandra, men inte medberoende. Vi förstår skillnaden. Så det är... Det är ganska, det är utmanande <laughs> att tänka på på det här sättet och, och jobba åt, åt det här hållet. Um, jag tror jag jag vill lite gå in så mycket i, i den här apostolisk-profetiska grejen för att det blir vi tar kanske ska ta det någon någon annan gång. Um, men säg några uh, vi säger bara kort att en apostolisk hjälp att bygga en församling. De kan det här med att bygga församling. De vet vilken tegelsten behövs här eller där. Hur det ska se ut. Och um, de kommer med, med, med kristna sanningar. Till exempel nåd. Så många kristna lever utifrån lag. Jag måste göra det här. Det är den andra. Det här med traditioner. Och ritualer. Det här med prestation. Att vara en, en, en äkta kristen. Jag behöver prestera något. Nej det handlar om att leva utifrån den nåd. Som man får fick utifrån för, för, för Jesus Kristus. Inte utifrån en logisk. För, äh, för, förhållning ja, Kanske jag, jag, hopp, jag kommer hoppa över det här För att jag känner att äh, Man vill inte gå för djupt i de här sakerna Men det är något som vi måste vara medveten om Och också för Korskirkan att, äh, att ni förstår Också den roll Som, som Rickard har i vårt land um, många av er ni vet inte hur, vad han gör i vårt, i vårt land eller hur? det här med att samla ledare från olika samfund och, och prata om de här sakerna missionera vårt land och att bygga församlingar av olika typer och nå olika människor och kanske även göra det utanför Sveriges gränser och jag tror som jag sa igår kväll, att ni måste ta något steg där ni väl signar och sänder ut honom offentligt i det här. Även om han är teamledare här. Det, det är jätteviktigt för att, att, för att ni ska komma in i det här tänkandet med husförsamlingar och enkla församlingar. Att man behöver ta den till steg. Annars kommer han att fortsätta hamna i den roll pastor hans roll är, är inte pastor hans roll är att bygga och bygga vidare och det bästa sätt som han kan äh, tjäna er är att ta den roll för då kan han utrusta er även mer i den roll som ni har i församlingen som troende det är den bästa sätt. för, om du sätter honom i den här fack. då kommer det inte fungera. Måste, ni måste förlösa honom. Och det är det som han har kallat till, till att göra. Um, då kommer vi se en, en, rörelse, på, en rörelse på gång. <laughs> verkligen. Ja, verkligen. Um, den profetiska tjänsten, också bara, bara kort. Det, det, det, det handlar om att ge församlingen den här passion för Jesus det handlar om att utrusta folk för att höra från Gud, lyssna och säga det som Gud säger till, till, till andra genom dem det handlar om um, den här att vi, vi ska vara kompromisslösa uh, med hur vi lever och hur vi gör saker Ska vi göra det på Guds sätt? Eller ska vi göra det på människors sätt? Och det handlar också om hur vi gör kyrkan. Ingen främmande eld. <laughs> Så Vi vill se någonting som är, som är byggt, som är apostolisk och profetisk och det blir en, en rörelse. De vill se att en organisk liv finns i församlingen. Som är flexibel, som rör sig, som Handlar om relationer. Inte hierarki. Att vi församlingen är, är, är vänner. Och vi är familj. Tillsammans. Rikt på riktigt. Inte att vi bara tänker det. Är vi, är vi, är vi beredda att lägga ner vårt liv för varandra? Sådana saker. Är vi beredda att gå en extra mil med någon? Inte bara prata om det. Men verkligen gör det. Det här att bör varandras böde. Det är inte för ledare. Det är för alla i kristlig kropp. Det finns så många varandra i skriften. Bäva varandras böde. Be för varandra. Undervisa varandra. Och så vidare. Det är det som man måste lära folk. I för att de ska sitta i hemmet eller i en, en kyrklokal och bara lyssna det handlar om att man måste göra man måste göra det um, Jag tror att nu jag hoppar över det här och uh, kanske ta lite större perspektiv för det är ofta vi behöver um, ta en steg bakåt och se vad det är det som Gud har gjort och se var vi hamnar i bilden så jag, jag behöver någon som kan spela Jesus här <laughs> är det någon? vill du? ja, cool för <laughs> Okej, okay. för det här, det här handlar om, om, om, jag kommer, det här blir en sammanfattning av apostolisk-profetisk grunderna, så att ni förstår bilden. Så här står Jesus, mm. okej, okay, i historien. Okej, okay. och långt tillbaka, om ni kommer ihåg, det är Gud som skapade världen. Det kom fallet med första Adam och efter, ett, efter en lång tid det var någon som något ord som God, Gud gav Adam att det kommer någon i framtiden och du ska krossa fienden under fötterna och det handlar om satan men problemet var att Adam på något sätt när han, val, han och Eva valde att lyssna till satan de gav över den mandat som de fick att regera över hela jorden. Um, de gav den till Satan. Så han blev härskare. Det är därför i, i, i Nya Testamentet kallar han. Han är. Uh, uh, jag säger på engelska. Prince of the power of the air. Det är han som hade den här den makten. För människor gav honom den här makten. Men. Under den här tiden innan Jesus kom, Jesus sände profeter som talade till hans folk. Och efter ett tag, det kom lagen också genom Mose. Så det här sättet kan du följa, följa Gud. Men om man tar ett steg tillbaka, om man tittar, tänker på Abraham. Som hade den här fantastiska relationen med Gud. Det handlade om nåd. Inte om lagen. Så Gud relaterade till Abraham genom nåd, inte lagen. Och så då kom alla de här personerna, och det kom Mose Och när man, när man läser två ställen det, i. i, i, i jag vet inte om det är andra eller tredje Mosebok. Men en av dem sa att Gud gav lagen till människor. Men i andra ställen, det var människor som sa Gud ge oss lagen. Ge oss ett sätt att följa dig. Det var inte i Guds hjärta att människor ska följa honom med lag och ritualer. Och traditioner. Han vill ha en direkt relation med dem. Umgås med dem. Under nåd. Men de vill ha det. Så Gud sa, ta den. Ni, ni får lagen. Okej. Okay? Och han visste att de kunde aldrig. Uppfylla lagen. Så det här kom in med det här offersystemet. Med, med lammet och lammets blod. Och det är alltid allt den här spegleden Jesus som skulle komma här i framtiden. Så en gång i, på, på år gick den, hö, den högprästen in i allra heligaste i templet. Och med, med blodet så lagde han på altren. Och då var Israels synd förlåten bara för ett år. För nästa år måste han göra det igen. Så man levde under det här. Men allt då kom de här. Och folk vände bort från Herren. Och sen tillbaka till honom. Allt de här profeterna. Och rätt tid kom Jesus Kristus. Okej. Okay? Det var en mörka Fyra års mörke innan han kom. Det fanns ingen profetisk ord. Sen kom Jesus. Och. Levde som människa. Det var här var Guds rike som bryt in i världen. Nu är det slut med Satans makt. Och det är intressant att det här. som man så, stå, Du står så här med. Kanske säkert ut din arm. Är som, som, du har korsfäst här. Men det är intressant att Jesus när han levde. Sa även att Abraham såg min dag. Så det är som att en skogga. Gå tillbaka in i den gamla testamentet i historien. För kom ihåg att när Abraham gick i en, en, en förbund med Gud. Gud försoverde honom. Kom du ihåg det? Och det kom den här brinnande elden genom de här köttstickorna som var, och, och han. Så det är som att Gud gjorde en... Och det här var en bild av Jesus Kristus. För han var född innan säga, världens begynnelse. Han fanns där redan. Det är som att så han gick igenom det här med fadern. Och här, det är som att Gud gjorde en förbund med sig själv. Inte med människa. Det står med Abraham. Men det var någonting, någon annan som tog Abrahams plats. Och gjorde det här förbundet. Det är fantastiskt. Så här kom vi till den här tiden. Så Jesus dör på korset. Vad är det som händer när han dör? Det står där. Um, att uh, när han dog. Om, om, om det blir lite det står där om det, om det blir trött. men han står här men det som han gör att han det står att han går ner till dödsriket eller hur det är många bibelverser i första Petrus som man kan läsa i fes och brevet och så vidare och där när han går ner det står där att han krossade satans makt och döden och syndens makt och proklamerade för de som var fång, få fångar de som var tro, hade tro att det kommer den här Messias de som var rättfärdiga proklamerade evangeliet för dem och, var de, och det står där att när han väcktes från döden han tog Många som var fånga tillsammans med honom. Så när man läser i evangelierna, det står där: De som levde på den tiden såg de här, de här personerna levande när de förs upp till, till, till, till, till himlen. Det faktiskt står där i skriften. Det är det som det står kvar där. Det är det, det är det som hände när Jesus dog och blev uppstånden. Och vi är en del av det. Så vi, vi tar, vi tar någon, någon annan. Maria, du står här. Så här står vi, 2000 år senare. Okay? Och det finns flera kristna som har jag säga, jag säga, vänt om och följer Jesus. Och, och det står där att eh, när Petrus evang, eh, predikar evangeliet av 2 så om vem, när folk skriker ut vad ska vi göra, hur ska vi rädda omvänder er, tro på Gud döp dig och bli fylld med den heliga anda. Det, det som hände med alla kristna, och vi kom till Maria Det var hur många år sedan blev du kristen? Oj, det var jättemånga, år sedan. jättemånga år sedan hon vägrade att säga, hon är kvinna okej okay. men det som hände att när, när hon var på väg du var på väg hitåt du kanske hörde om Jesus när du var liten eller någonting. säger sa, jag vänder mig till Jesus. Jag vill följa honom. Jag ser vad han har gjort på korset. Han älskar mig och så vidare. Och när man trodde på Jesus. Vad, vad, vad hände i den anliga var att allt som var emot Gud, Gud hos Maria. Togs från henne. Och satts på Jesus på korset. Allt. Det står i skriften att det tog allt synd på, på, på Jesus Kristus. Så om Maria representerar hela mänsklighet, uh, mänsklighet i världen, alla människor i världen. Du kan tänka dig den värsta synd mod på Jesus Kristus. Hat. Att uh, Uh, fuska Allt slags på Jesus Kristus alla omoralisk synd otukt otrohet uh, allt de här sakerna togs på honom allt och det står faktiskt att han blev synd inte bara han tog den han blev synd för våran skull allt de här sakerna så när hon sa Jesus jag vill följa dig jag accepterar det, det som du har gjort för mig. Det blir en utbyte. Allt, allt tog Jesus på honom. Och samtidigt. Och det här är en av de vackraste saker som man kan tänka sig. Allt som Jesus Kristus är. Vi får rättfärdighet. Guds kärlek. Guds godhet allt de här sakerna vi får och vi har inte gjort någonting och den nåd den gåva han ger oss till en gåva han tar allt vårt skräp och han ger sig själv till oss och han oss med den heliga ande <laughs> och man blir en ny skapelse så aldrig för fanns en människa på jorden som var fylld med Gud det är det som händer man blir fett på nytt man, blir, man får Jesus Kristus man får Gud i, i, i, i, i sitt liv och man är en ny människa och det är därför vi har uppmuntras att ta den här gamla människan låt den vara där hos Jesus Kristus död, ta på dig den nya människan det är som att ta en, ta av din jacka och ta av Jesus och Jesus ger den en nya jacka det här är, är du och det är så här att vi lever vårt liv utifrån det som Jesus Kristus har gjort och det är nåd så när man läser fes det handlar om att de första fyra kapitlen handlar om vår position i Jesus Kristus. För det är inte var nog att han tog alla Marias synd och människors synder. Det står så här att när han väcktes från döden han satt på tronen och han ber för oss. Okej. Okay? Men inte nog med det. Det står också i fes brevet om det kommer av, Att vi sitter tillsammans med honom. Ja, det kan sitta där. Vi tar en annan stol här. Och i Kristus, vi sitter tillsammans med honom. Det är vår position. Och det är utifrån den position som vi ska leva vårt liv. Vi börjar med att vi är rättfärdiga i Jesus Kristus. Vi är ni människor. Förstår ni bilden? Sätt för att försöka, oh, jag måste göra det här och det andra. Nej, jag har det. Det är, mitt, det är mitt identitet. Det är det som jag har. Om man blir för, om det står. Så, det, är det, som, det är det som har hänt. Vi behöver fler som kan spelar nu. <laughs> Vi får Vi tar någon annan. Agneta, du kom. Nej, det vill inte. Jerry, vill du komma? <laughs> Okej, du inte. Okay, <laughs> Ricka, du, du, kom Det som um, uh, Så so, det som har hänt var att uh, när Jesus presenterades för den här meni, för, för Maria, att hon var fången av fienden. Jag spelar fienden och jag försöker hålla henne bort. För fiendens roll är att förstöra en människas liv. Eller hur? Han kom för att döda och skälla bort människors liv. Och den enda vägen ut är att följa Jesus. Så sa att han försöker hålla dig bort från Jesus. Nej, nej, nej, nej. Men till slut du hamnar hos Jesus. Och det som händer nu är att det finns andra människor runt omkring som också. Är fången till, till fienden. Och, och försöka, och Maria, du kommer att vittna till honom. nej nej, nej, nej, okej. Men det som händer att Rikard också börjar tro. När det är så här med församlingen, med, med lärjungenskap, att om Maria skulle stå ensam och fienden kommer, och jag gör så här. Och jag vet att hon är en tuffing. Men, men jag står inte emot nu. Och, och jag gör så här. Det, det är så lätt. Att, att hon, hon ramlar. Eller stöttar bort henne. Och, och, och så vidare. Men. När man kommer. länka armarna. Länkar armarna det, det är jättesvårt. Och Jesus är med självklart. Det är en bild av församling. Så det man försöker. Nej. Det, det, det går inte. För de har en relation. Det är en relation som de har tillsammans. Och när de går tillsammans i, i, i världen det är som Guds ljus som bryter fram i världen. Och mörkret måste fly. Måste bort. Och han kommer igen. Och han kommer. Och den här församlingen kommer bli fläckfri. Varför? För vi vet vi är inte är perfekta. Men vi har Jesu liv hos oss. Och den där liv är faktiskt perfekt. Det är därför vi har den här spänningen. Men vi lever i världen och det, vi har, och det drar ibland. Och ibland vi faller. Men det finns en kraft hos oss som drar oss. Nej! Du har född på nytt. Du tillhör Jesus Kristus och så snabbt du påminner dig själv om, om det och lever i det så får man den här andra saken bli så ointressant och det handlar om den här relationen mellan Jesus och församlingen och individen och de relationer som man har med varandra så att när folk tittar det på det är som att Titta hur de älskar varandra. Titta hur de älskar Jesus Kristus. Men den kärlek finns inte i världen. Det finns inte. Det finns någonting mer. Det här, den här typ av kärlek är umänsklig. Det är Guds kärlek. Det är därför det används ett annat ord. Agape. I den grekiska. För Guds kärlek. Inte människors kärlek. För det är Guds kärlek är mycket, mycket mer. Så den här är den stora bilden. Jag kan sätta er ner. Okej. Okay. Och den här stora bilden. Det är inte många som faktiskt. Um, är så insatt i. När man ser den här hela historien. Och ser den här utbytten. Min fråga är, är det här sant? Eller är det bara en saga? Är det sant eller är det en saga? För ofta, jag vet, för under många år, jag levde som att det var en saga. Jag visste om det lite här. Men det var så teoretiskt. Men när jag hamnade i en knippa, det som att jag hade en val. Ska jag tro på ordet? Det som står i skriften? Eller ska jag tro på mina känslor? Min sunt förnuft? Och det som människor sa om Gud. Och, och om mig själv. och så, så det var en val. Det här. Jag kan gå den väg eller den annan väg. Och när man valde går gå Guds väg då man började se förändringen i sitt liv. Då började man se kraften i sitt liv. För då man börjar förstå vem jag är i Kristus Jesus. Och vilka vi är som församlingen i Jesus Kristus. Och det finns en sån kraft i att Tjäna vilka vi är. I Kristus. Och ingenting kan motstå. Det som uh, Gud ha, har gjort. Vad har vi för tiden där det? Är det fem? Okej. Okay. <laughs> har ni några frågor om det här? Ni förstår bilden. Hoppas att det blev en uppmuntran till er. Det är någonting. Om man kan komma ihåg det här. Hela perspektiven. Och se att vi är mitt i Guds planer. Guds histori, historia. Fantastiskt. Ska vi be tillsammans. Ja. Maria, kan du be för oss? Jag tackar Jesus för att jag har varit här Följmedan och undervisat att vi har fått ta del av ditt ord Jesus Jag bara tackar dig för att du uppmuntrar oss var och en att ta nya steg i våran vardag Jesus så att du är, du är med oss och du går med oss när vi tar ett steg så är du med oss direkt Jesus, jag tackar dig här för att du bara omsluter oss alla herre tackar för att du är med oss och du ser vad vi behöver herre och vilka behov vi har kommit med hit ikväll här. att vi bara får lyfta dig till dig Jesus jag bara prisar och ärar dig herre jag bara tackar dig för allting som du har gjort för oss, Herre. Att du har dött för oss och du har tagit allting på dig, Herre. Att vi bara tar emot allting av din nåd, här, Av din kraft och din kärlek, Jesus. Jag bara tackar och prisar och ärar dig, Herre. Vi bara älskar och vill belova dig av hela vårt hjärta, Jesus. Tackar dig för det, här. Amen. Okay. Tack. Vi avbryter här, vi kommer att fortsätta klockan 6 med lovsång och bön. Det blir förstås lite prat också men vi kommer att ta mycket tid att be för några saker och även för varann. Så stanna kvar och ät sallad med oss och var med i kväll. Gud välsigna er allihop. Amen.